Rugăciunea pentru taina și porunca răspunsului cel bun. Doamne, Iisus Histoase, Domnul al te iubim, te slăbim și îți mulțumim, fiindcă taina răspunsului cel bun ne-ai dăruit. Fericit vei fi că nu pot să-ți răspătească, pentru că atunci ne-ai poruncit. Când faci o spăți cheamă pe cei săraci, pe neputincioși, pe ori pe șchiopi, adică pe cei ce nu pot să-ți răsplătească, căci ți se va răsplăti la învierea dreptilor. Ne-ai învățat că sensul vieții este să adunăm averea cea cerească, căci unde va fi comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. De aceea, în la cu economul iscusit, pe ucenicii și slujitorii tăi i-ai învățat, cum prin averea cea nedreaptă și peritoare, se poate agonisi averea ceea cerească și veșnică a sufletelor prin slujbe, liturghii, parastase, danii de titorie, milostenii și plinoase, fiindcă averea cea fără de preț a sufletelor este comara ce trebuie să o agonisim. În ea este credința cea vie care aduce rost bogat, cu milă sufletele neamului nostru ne-ai salvat și cu exemplul tău ne-ai învățat, încât prin faptele noastre cele sfinte Tatăl Ceresc să fie slăvit, slujit și cinstit. De aceea, pe iudei de boli i-ai vindecat, pe demoni de la ei i-ai alungat, pe cei morți i-ai înviat. Ei însă cu Hure te-au răsplătit, cu toiege te-au lovit și te-au bazucorit, pe cruce la moarte te-au osândit. Dar atunci tu pentru ei, când te-ai rugat, răspunsul cel bun Tatălui Ceresc l-ai dat.